і чіпляються слабосилими пальцями відняти мішки. Прибігли міліціонери, і розшвиргують натовп, як копу порожніх напів. Отроходін підкида коліно, щоб підбити вгору мішок і підтримати. Тоді ж миттю, звільнивши праву руку, б'є худих, почим влучить і валяє на сніг. Одного висохлого, мов павутина, поцілив прямо в перенісся, і той непритомний скрутився на місці. З охороною носії дійшли до підводи, поклавши здобич, і швидко, самі всівшися, звеліли погонече відторкати коні. Він стябнув і покрикнув. «Но, ну, цуценята, щоб тоді ви здихали, тільки сніг із-під копит курить». Катранник як стояв, так і пристиг, коли подумав. Наш хліб вирвали з рук, а ми могли б відняти для дітей. Хіба нема чоловіків, певний. «Однаково загибень», – вразив і випадок. Дрібний, але багатозначний. Отроходін зустрівся очима на коротку мить, коли валив опецькватий мішок на підводу. Очима зустрівся Миронові Даниловичу. Один одного побачили, ніби в блискавичному огні, що однак невидимий людям. Крізь окуляри Отроходіна пробіг виблиск при виразі зваги і зненавиді, який збудив селянинові в пам'яті день з дитинства. Одна сім'я вибралася на праздник до дальніх родичів, а в нашій злодії підкотили під водою, під комору і винесли добро. Довго розшуквано їх. Аж поки несподівано попався підгородній мешканець. Він прибув із Рязанщини і оселився в солдатки. Серед акацій стояла дрібна хатка на пригорді. Без квіток і пташиного голосу, тільки бур'яний скрізь, як ліс. Там заприячили місцеві друзяки. З ними також незаміжня жінка, сестра якої вийшла за вчителя в селі і теж вчителювала. До них тоді в школу ходив катранник. Раз вночі рязанський прибулець п'яний як туман, з ким посварившися, почав стріляти. Його схоплено. Вдома вчинено трус, і знайдено силу чужих речей. Чутка про дійшла до кленоточі. Прибули звідти обікрадені господарі, впізнали своє добро і поставили свідків підтвердити заяву. Почалося слідство по селах, зокрема в кленоточі, куди приводили самого грабіжника. Глядів він на людей так безсоромно, з найзлішою зухвалістю, точнісінько, як тепер отрохозінь. Навіть на вигляді обох вирізалася подібність. «Чи не синок того самого?» вгадує Мирон Данилович. «Ні, це й, мабуть, окремо, партійною борозною. Довго ждуть селяни, снабігаючи і постоюючи на снігу. Борошна їм нема, а ждуть. Дивляться, млин приковує таємними ланцюгами. Ті, що впавши в сніг, сконали так і лежать, Ніхто з службовців не гляне. В другій половині дня заїхала темна гарба. Коли два возії наскладали трупів, як обапарів, вона поскрипіла в степ. Мирон Данилович пішов геть, бачачи, що крім тісного місця на возі, нічого дожидати. Згадав про городні ділянки. Чи знайдеться що-небудь? Можна костром розгрібати. Рився, мов, олень, що копитами і рогами відгортає сніг, шукаючи на мертвої трави. Грушевий костур міцний, ніби заліза, а вигребені бурячки дрібні і поморожені. Декотрі підгнилі, декотрі трішки свіжіші, якщо гаразд перечистити, згодяться в човниці. Радів, бо до печива на переміну є що поживати. Переб'ють млосний смак від малясника. В хаті вся сім'я підступає до нього. Такий вигляд тіний, як біля млина, Аж трусяться, чекаючи борошна і горять очима. Він сказав нема борошна. Відразу відвели погляд, але пожвавішали, побачивши, бояки. Годяться, страва буде, сказала господиня і заклопоталася коло печень. Чоловік вніс соломина, на і стріхи сарайчика. Що там думати про господарство? Тут, аби сьогодні обід зварити і встояти на ногах. Парувала юшка чорбаючи, діти також від малясника надкушували. Коли запивати юшкою, не нудить, повідомила Оленка.